Jössz tehát virágom, Ibolya tulipán, Aranyzabot eszik Szellő jóparipám. De egyék majd otthon, Jér, nyeregbe veszlek, Apád birodalmán Reggelig túl teszlek. Válaszolt Ibolya, Szívem szép szerelme, Szöknöm ének éjén válna szégyenemre. Eredj, kéri apámtól, minek elcsüggedni. Igaz szerelemnek nincsen nehéz semmi. Igaz szerelemnek nincs lehetlen semmi, mond a rózsa bátran, ebb fog elcsüggedni. Holnapi nap, mely már neveztetik mának, megkérlek apától életem párjának. Így felelt, és nézte, milyen az ég alja. Látta, hogy már szépen szőkéllik hajnalra. Ada egy csókot a lánynak elmenőre, hogy akár huszonnégy telt volna belőle.